І, згадавши про мамині передчуття, Уляна відчула холодок по спині. «А вам казали, що ви схожі на Демі Мор?» Ігноруючи запитання, вищирівся лейтенант. «Володю, тобі дзвонять. Зніми слухавку». До кабінету зазирнула дівчина, яка працювала в офісі посильною. Він зняв окуляри, втомлено протер очі, відсунувся від комп'ютера і взяв трубку. Дзвінок був напрочуд доречним, бо він усе одно не працював. З самого ранку, заглибившись у невеселі роздуми і втупившись у монітор, потроху впадав у депресію. «Добрий день, слухаю. До тебе, Кременю, коли не подзвониш, завжди зайнятий. Півгодини жду, доки підійдеш». Слухавка ожила голосом друга дитинства Миколи. «Ти чесно щось робиш? Чи для понту витримуєш паузу?» «Привіт! Що трапилось?» – похмуро обізвався Володя. З Миколою вони спілкувались регулярно, проте на роботу один одному дзвонили рідко, у виняткових випадках. «А ти, як думаєш, продовжив підколювати приятель – і він потягнувся за сигаретами, мовчки перечікуючи обов'язково для Миколки хвилю жартів. «Твоя ж довбана контора називається передбачення, то що ти пророкуєш?» Володя затягнувся сигаретою і послабив комірець сорочки. В офісі йому завжди не вистачало повітря. «Чого мовчиш?» «Заснув ти там, чи що?» – невдоволено поцікавився Микола. «Окей, слухай. На післязавтра, на вечір, нічого не плануй». «А що трапилось?» – насторожився Володя. Після смерті дружини приятель вів розгульне холостяцьке життя, а кілька разів запрошував і його для компанії. Але сьогодні... Кремнієву не хотілося мчати до Миколки, щоб цілий вечір розважати незнайомих дуреп, знятих притилом, а потім на ранок їхати звідти на роботу неголеним і з важкою від похмілля головою. «Я сьогодні затримуюсь, треба назавтра здати статтю. Ти що, глухий? Я ж кажу про післязавтра». «У нас зустріч із подругами бойової молодості». «Щойно знов телефонувала Марина. Просить допомоги». Їй якийсь лист із погрозями прийшов. «Лист? Який лист?» Володя закашлявся, захлинувшись від хвилювання димом. «Треба розібратися», – задумливо відгукнувся Микола. «Коротше». «Кінець базарам. Післязавтра о п'ятій я по тебе заїду, щоб був готовий». До речі, згадав він, громова приїхала. «Хто?» – не повірив своїм вухам Володя. «Хто? Хто? Уляна!» – приперлася. «Одягай смокінг!» «Усе, бувай!» Приятель поклав слухавку першим, а Володя взагалі забув це зробити. Уляна приїхала. Він не знав, чи радіти новині, проте серце шалено закалатало. Колись у дитинстві він був закоханий в Уляну. Потім довго на неї ображався, водночас не сподіваючись, що вона рано чи пізно прийде вибачитись. І врешті зненавидів її, вважаючи, що вона зламала його життя. Зі сторони життя Володимира Кремнієвого виглядало благополучним. У свої 28 років він устиг отримати дві освіти, захистити кандидатську і знайти добре оплачувану роботу в редакції спеціалізованого економічного видання. Для хлопчика з периферії це були чималі досягнення. Навіть зважаючи на батьківські зв'язки. Але Кремнієвий був невдоволений. Дехто пояснював це недавнім розлученням. Дехто, нагадуючи, що ініціатором розлучення був він сам, списував усе на поганий характер і ніхто не здогадувався про справжні причини прогресуючої депресії. Володя теж не визнавав, що страждає від застарілого комплексу провини, бо давно був переконаний, що у нього немає і натяку на сумління. Переважна більшість знайомих була з ним солідарна. Його вважали безпринципним, егоїстичним кар'єристом, спроможним розчавити кожного, хто стане на його шляху. Жоден із колег не повірив би, якби дізнався, що років десять тому Кремнієвого у рідному місті знали як правильного хлопчика, і він разом із друзями карав таких самих безпринципних, на якого зараз перетворився. Він і сам сумнівався, що те все колись було. В ньому жили лише два спогади юності. Перший стосувався болю, якого завдала йому Уляна, а другий – того, що вони з Миколою скоїли. У вбивстві панька він з часом теж звинуватив Уляну, тому часто думав про неї безсонними ночами, а коли засинав, то шепотів її ім'я, що слугувало постійним приводом для сварок із дружиною. Він пам'ятав Уляну з молодших класів школи, і вона завжди йому подобалась. Роль хлопця, який від надлишку почуттів смикає дівчинку за коси або смиренно тягає її портфель, його не влаштовувала. Володя прагнув стати для неї найкращим, тому студіював розумні книжки, ліпив себе під її мрію. А потім з'явився Богдан. Все склалося якнайкраще. Богдан поєднав їх. Вони почали зустрічатись. Здавалося, вони напрочуд підходили один одному. Тому, ставши згодом її першим чоловіком, Володя повірив, що мрія здійснилася. Уляна Зрадили його саме тоді, коли він найбільше її потребував. На ранок, після вбивства, Володя прийшов до неї. Говорити, в принципі, не було про що. Напередодні вони гуртом про все домовились, то він не шукав розмов, він лякався майбутнього і не менше боявся себе тому пішов до Оляне за порятунком».